Počul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pitači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť a ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Hej, keby nebola taká krásna. Bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuža no čo, opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí rozanu dostať počepiec. Keď srdce zahorí, pohľadám si v nebestu. Cez doly, cez hory, vydám sa na cestu. Do kraja dialného nohi ma zavedú Všetok môj um Princezne predvedú Ona je prekrásna Ako lúka kvetov Poviem jej na dúšok iba jednou to o ruku ťa pýtam, Princeznička moja, do srdce mi duši, a nedá pokoja. Krásny deň. Hm. Na nebi ani mráčika obláčika, Všade vládne tiš. Iba neposedný vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť ako stonu pod ťarchou úrody. Ej, já dám si tu trochu. Oddychnem. Dial mi opantala nohy únavou. A nič to. Zdriemnem si trochu a potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad. Počuj, mládenče. A čože ty takto podarovnici márnišťa s vyliovaním? Slnko je vysoko a ty spíš ani čo by pólnoc odbyla. Čože? Čože to? A kde? Ako? sa, čo si ty zač, že tu takto vyliovieš. No a čože, keď som ustal? Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne? Ja som králevič Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš? Ja som dlhý. To vidím, že si dlhý, ale ako sa voláš? Som dlhý a volám sa dlhý. Aha. A akého si remesla? No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa. A naozaj. I, ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam, užitočné máš, remeslo. A kde si sa vybral? Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a naostatok do kráľovského mesta poobzerať sa po robote. Do Kráľovského mesta? No tak to máme spoločnú cestu. Aj ty ideš. Varí tiež po robote. Na vohľady. Na ohľady? Hej, na Kráľovský hrad. Ak ideš, môžeme ísť vedno. Ale mne sa nič nechce. Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla. Nedvám. Poďme teda. Oj, oj, oj, oj. Hm, tak tady ale to veru neprejdeme. No povedz dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane. Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru. No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty. Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec. A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme. S dobrým úmyslom? A čo ste zač? Som kráľovič Martin a toto je môj priateľ dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty? Ja som široký. Po mene i po remesle. Tiež na cestách. O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad. Počuj, široký. A čo všetko vieš? O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, Vrucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte? No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybráci, môžeš ísť s nám. Možno neobanuješ. Myslíte? A počo tam idete? Kráľovi ide na vohľady za kráľovskou dcérou. A čo ty, dlí? Čo ja? No, s ním. Pôjdeš i ty? No... Hadam mi hej. Poďme teda. Pozrite. Videli ste to? Kde? Čo? Môže hen tam toho chlapa? Pozrel na raždie a ono sa vznietilo. To sa ti iba zdá. Nie, nie, nezdá sa mu. Pristupme bližšie. Tak ako, priateľko, pálíš raždie? Čistím les. Mm. No veď hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil. Čože by nie. Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží. Hádam len nie si podpalač. Som žiaróký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za sedem hovor a sedem dolín. Keď sa uprene zahľadím a oči prižmúrim, vidím z nich žiaračo v vôkol pálí a ohne zakladá. <laughs> Preto maj žiaróký zvú Iha, no, to už je remeslo. Čo poviete, priateľia? Mocné remeslo, len čo je pravda. No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme A čo také viete? Nuž, Široký vie veľa Napríklad, keď sa nadýchne Brucho sa mu tak rozšíri Že zaprace cestu celej čate vojska a tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla. No, umný chlapíci. A čo ty? Ja? Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty? Kde si sa vybral? Ale, už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram. A či by si sa nepridal k nám? A, Adam. Adam, Ihej. <laughs> nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete? Pravdaže. A nech sa pridá k nám. Aspoň nám podkotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navájať. <laughs> <laughs> priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme. Cesta, cesta Pred nami je cesta Cesta, cesta Do kráľovského mesta Cesta, nie cesta A za ňou je niebesta Čaká a pitača Čo po ceste kráča Jeden z nás je dlhý dlhší ako jedľa Druhý zasa z Trochu viace jedla Trečie je mu zas oči Žiaria podne v noci Čtvrtý sa nami kráča V úlohe pitača Cesta Cesta Cesta, cesta, cesta, do no crayons es besta, que es la, la. ...sme v Kráľovskom meste. Ej, keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne. Ale i tak som ustal. A ja veru i vyhľadol. Mňa za ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť. Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na Kráľovský hrad. Taký hladný. No e, ako si sa nevieš Kráľovskej nevesty dočkať. <laughs> na pýtačky nemožno ísť, ustatý, hladný a špinavý. Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si. posilní sa. Obriadíme. A vydáme sa na hrad. Šuhaj. Kto si a počo prichádzaš? Najjasnejší kráľa. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až oky, Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany. O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí? Počul som, že treba splniť želania princeznej. Treba ju ustrážiť. Po tri noci. Áno, ustrážiť. A kde? Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla. To je všetko? Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo. A môžu mi pomáhať moji priatelia. moja družina? Môžu, môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia Bezúdny. Trúfaš si? Trúfam. Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varchoval. Tak ako Královič, si pripravený? Som pripravený a moji priatelia tiež. Ešte stále môžete odstúpiť. Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu. Teda nedbám. Vykročte za mnou. cera moja, predstavujem ti kráľoviča Martina a jeho družinu. E, Dlhého, širokého a žiarookého. Sme tvoji úctiví služobníci, najjasnejšia princezná. Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku. Vítaj, kráľovič, s tvojou družinou. Vďaka ti, najjasnejšia princezná. A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru? No, hádam, ani nie jednoducho. Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky? Poznám. Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť? V žiadnom prípade. Teda začneme. Pamätaj, kráľovič. Nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty. Rozumiem. Nechám vás teraz o Ráno sa uvidím. vládne tíš. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neuťažívajú ti viečka? Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa. <súdňujú> Mrzelo by ťa to. Že či páčiš sa mi. A či naozaj? Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doli. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajšie ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá. Ako vieš, že som zanovitá. Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel? Podmienky? Hádam. Oh, I stačia. Oh, ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spalanok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič? Prajem ti dobrú noc a pekné sny. Myslíte, priatelia Spí, princezná, ahozaj? Vyzerá, ako by spala A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka keď spí? Pravdu má Á, treba sa mať na pozore Súhlasím Ale i pospať si treba Budeme striedavo strážiť Najprv my dva jazdlhým Široký zo so žirovkým si môžu ľahnuť O polnoci sa vystriedame Súhlasíte? Pravda, že nemusíme byť naraz všetci hore Na čím si šetriť síly. Široký Ty si lehni v dverám tak Aby cez ne nik prefrnkol. Už si líham A ty žiarovky Hýbaj sa vedľa Tak, chlapci Dobrú noc Keď odbije polnoc Vymeníte nás Mm. Iba, čo som si zamak zdriemol... Čo, čo to vidím? Chlapi spíjani, zarezani. Baj kráľoviť zlým. A, a kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte! Zle je! Čo je? Čo sa stalo? Všetci spia, a oh, princezná je fúč. Čo, čo to? Čo to? Ach... Ako som len mohol zaspať? Aj ja... Aj, aj ja som zaspal. Ej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kračiť. Joj, a snívalo sa mi, že mi kto si krk šteklí. O, daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej. Dli, skontroluj dvere. Sú zatvorené. Popri mne ani muška nepreklzne. A čo oblok? Je odchýlený. Že by tade ušla? Oblok je veľmi vysoko. Ať by jej dakto pomohol... Žia roky, hey. poobzeraj sa po okolí. Hey. A nikde, nikde nikoho. Hmm, darmo, je noc. Iba dolu pochodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko. Niam, to by som aj zjedol. Ukáž? Počkaj chvíľu, nech sa vypnem. No. Tak, nech sa páči. Dobré bude. Oh, Vede to? Princezná. Veru ja. Ale ako to? Jablčko a princezná... Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom? Čo si som počul? Hej, ľahko tie takto pýtačov prekabátiť. Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to. No, veď my sa len tak ľahko nedáme. Len dopredu nekryť, široký. Ešte nás čakajú dve noci. Si šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu. Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddýchli a potom sa popozerali po Kráľovskom meste. Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc. v noci budete znova strážiť moju kráľovskú celu. A chcete, môžete sa dopredu vzdať. Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci. Tejto noci vám bude ľahko. Som taká ustatá, že zaraz zaspím. Dobrú noc vám. Aj tebe najjasnejší kráľ. Oh, dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava oh, ma premáha. Oh, rada by som si oddychla. Dobrú noc, ti najjasnejšia princezná. Zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé... Áno, celé za Tarasil. O mňa sa neboj. Popri sa ani jablčko neprekotúľa. V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s dlhým si kúsok zdriemneme. Dobre. A potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnuť. Už nevládzem, už nevládzem. Čo je, čo ještiroký, čo jačíš? Ach, oh, oh, oh, oh, už nič, to iba vo sne. Ale, ale kde je princezná? Kráľovič, vstávaj. Čo, čo je, treba sa striedať? Už nie, princezná je preč. Dlhý, vstávaj. Čo, čo sa robí? Chlapi, vy ste zaspali. Och, prekliaté jedlo, keď začnem jesť, Neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú. Škoda pomyslieť. Mm, si mi to ty zastrážca. A ty, žiaroký, tiež si zaspal. Ja, ja, ja keď vidím, že druhý spia, nuž, nuž ako si hneď zaspí. Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj obloh zostal odchýlený. Treba konať. Žiarolky. Poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko. Pustite ma, priatelia, k obloku. Ah, pozriem, čo vo svete nového. Ah, ej, nikde nikoho. Ako minulé noci. Poriadny ľudia spia a ah, ani jablčko nevidím. Ale dobre sa popozeraj. Po zemi. Po strechách. Po stromoch. No, veď sa pozerám, pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Ha, že by to bola ona? Nože dlhý. Nači sa a podajú. No, aha, tamto vidíš. Ukáž. No, aha, aha, aha, aha vidím. Ústup. No, no... Poď sa, malá, neboj sa. Princezna, dnes si sa zasa na holubicu zmenila. Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš hrúčú družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť. Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať. Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou? Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíli, ako som ťa uzrel... Zastav prúclou slov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zítu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška. Dúfam, že posledná. Uvidíme, ako v nej obstojíš. Vysvetli mi, dcera moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky. Nepomáháš mu tak trochu? Hm? Tieže by, kráľovský otče. Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť. I všetku ženskú lesť? Veru. A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu? Ale oče môj, ako by som mohla? To by preca nebola žiadna hra. Hra, hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti? Celkom tak som to nemyslela. Aj keď, aj keď to aspoň trochu. hraje. je. Aká hra? Čo za hra? Ale otec... Neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojeť za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prehlásil, stáť hlavu. To za ty musíš brať tak do slova. Áno, áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy. Páči sa ti. Páči, páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba. Tak sa opýtaj. Teda páči? Áno. Tak je to teda. A chceš ho skúšať ďalej? Chcem vyskúšať všetok jeho um a odhodlanie. Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmysliť? Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapy? Keď sme vydržali po dve noci, vydržíme aj tretiu. Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde a ničo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí postojačky Dlhý so žerókým zase zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá a ničo by na útek nepomýšľala. Ako by aj Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude, to bude to dobre. Som si zdriemol. A táto doktieravá mucha nedá človeku pokoj. Ideš ho! Ale... A kde je princezná? Chlapi! Chlapi, stávajte. Čo sa robí? Máme sa na pozore! Kde máme? Kde je princezná? Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Chodli. Do či ju He píš? Nech sa páči. Si to predsa ty, princezná Rosana. Ja, kráľovič Martin. Tak sme ti do tretice nedali ujsť. Do tretice a naposledy. A či naozaj? Nie je za tým dajaký figel? Môžem ti veriť? Môžeš. Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou. A ja. Rosana. Takže... Takže ťa môžem popýtať o ruku? Ako inak. Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška? Pravdepodobne svadbou kráľovské veľičenstvo. Neušla si mu Rosana. Keď to... keď to nešlo. A či naozaj? Naozaj. Takže... Bude svadba. No, no, ako si... Ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo. Aj nám... Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru Nedbám Aj na to, že nám zostali hlavy na krku Tie by vám boli zostali tak i tak To chcel môj otec iba vyskúšať Vôľu pýtačov Môj otec, môj otec Za všetko môže môj otec Teda ja Ech, Už som z tých pýtačiek celý popletený A svadba bude Aj keby ste vy mladí už nechceli Idem rozhlásiť hrade. Aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu. Si šťastný, Martin, kráľovič môj? Že A ty, Rosana, princezná moja jediná. A ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť. Mrzieť? Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja. A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť. Hádam, by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku. Pôjdeme, priatelia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej. Zostaneme pokiaľ potrvá svadobná hostina. A to už prečo? Patrí sa nám ísť ďalej do sveta. Čoak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému načím pomôcť získať srdce spanilej princeznej? Ale na nás nezabudnete. To veru nie. Ako by sme mohli? Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí. Cesta, cesta, pred nami je cesta. Cesta, cesta, nam je znane mjesta. Cesta, cesta, čeka na nas cesta. Cesta, Cesta Od mesta do mesta Jeden z nás je dlhý Dlhší ako jedna, Druhý zasa spapka, Trochu viacej jedla Tretiemu zas očí Žiaria vodne v noci Na cestu sa dáme Aj si zaspieváme, Cesta Cesta Cesta, cesta, cesta, na niezane mięsta. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. la, la, la, la, la.